Besoa jaso zuen katxia horatzeko eta laurogeita margraduko angeluan zuen luzaz. Bazirudien, denbora gelditu zela, mila egun eta 1000 gau iragantzirela bianako zeru gainetik. Amaika odei, amaika txori eta behar bada esperantza bat. Azken aparrak holkora erori izkio nean bakarrik pitzatu zen etena. Maldizio bat esan zuen, pintorearen azken pintzelkadaren modukoa eta begirada jasota ikusi egin zuen, ile horia. Gora Euskadi Txapelan erabe surrupatzen zuen 6 litroko kalimotxotik. Beregana korrika asisten jokaldirik onen entzako gordetzen den kamera mantxoan. Bidean Katxia, eskuineko hankeko mendiko bota eta lagun bihut zita. Hanegon zirenek esan dutenez biolin baten soinua entzun zen, inork nondik ez dakiela. Hanegon zirenek diotenez maatxondoak loretan zauden, egoerarekin gaizkiez emateko. Dena zen biak banatzen zituen berrogei metroko tartean. Baina magia ere egunotan irongipen datarekin fabrikatzen denean ezetzen gure edale bukolikoa bere elmugaraino iritsi. Sabelak hitz egin zuen lehenago bere foruak aldarrikatuz. Borborka atera zen protestaren emaitza eta esteen menia etorri zenerako ileoriak alde egin zuen. Belauniko jausitzen hildako plastikozko edalontzis eta loi beltzez mukuru zegoen guda zelaira. Jan diguten ez, negar egin zuen. Dena dela, eguerdi abesterik etzen. Hori pentsatu zuen, zain zituen esperantza eta aurrako egunean erositako litronak. aurkituko zuen hile horia. Eta horkitu zuen, hori esaten du berak bentsat, ikusi zuela Bizpairu aldiz. Lehenengoa, besterik gabe taldearen kontzertuan izan zen. Tantza mozkorrean urbiltzen asizen eta lurrean bukatu zuen minartuta. Bigarrena, ambulantzian, hankapuskatu zuela esan zioten uneberean ile horia ikusi zuela uste baitu hirugarrena eta gubedaki gula, azkena, autobus guztien abialekuen, oso urruti zegoen, eta ezin ziurta ezakegu ile horriako izeko berazzeik. Ezin esan, bestalde, Bilboko haute zen ala zigurukoa atagungoa aramaiokoa alatuterakoa. Egia esan puntu honetara ailegatuta gure heroi ordiak kontatutako hitz bakar bat ere egia denik ziurtatzean nekeza da. Guk etxeko atarian aurkitu dugula esan dezakegu. kolore arrez tintatua, bimakulu, gorputz substantziatua eta maldizio berri bat ahogantzuela. Giltza galdua omen, non eta giltza daukagu ozen esan duten herrian. Hau izan da, bianako ezinezko amodioaren historia. Izango dira berriak, Euskararen aldeko urrengo jai etilistetan.